Розділ 2. Демедро. Ездра ніколи не снідав, небо знає збочення, правда? Зазвичай він випивав горнятку теплої води заміщаю та й по всьому. Якщо нікуди не йшов, за деякий час випивав ще одне або навіть два. Горнятко теплої води Раніше він суміщав його з ковтком горілки Чи з двома ковтками, якщо бути відвертим Якщо вже викладати все на чистоту? Тепер ні, тепер лише вода Ціле море води Бо попереду ще душ, на зміну зимний та гарячий І аж потому прибирання постелі Змокрілі за ніч подушки Ездра мав до диспозиції купу подушок Чотири, може навіть п'ять але зовсім маленьких, однією з них найбільшою він накривав голову. На батарею чи на балкон, в залежності від сезону. А далі – сута божевілля, перебути день. День складається з безлічі рухів. Рефлекторного дихання, рефлекторного шкліпання повіками, коли зображення вимикається на мить, але тільки на мить, на жаль. Нерефлекторних доторків до різноманітних предметів, тактильна пам'ять, про яку змогла б замінити самі предмети, спритних ідентифікаційних забав зі звуками, що долунають з надвору телефонної слухавки чи приймача, неодноразових проходжень повз дзеркало в коридорі, дзеркало, в котрому якийсь тип, схожий на переможця конкурсу двійників, слухняно висолоплює язика. І Ездра з безапіляційністю народного цілителя, вкотре вже ставить вбивчий аналіз – Хронічний холецистит. Перебути день відносно чесно не вдається майже ніколи. Доводиться хитрувати. Але це хитрощі малої дитини, розкусити, які не становить жодного труду. Що поробиш? Такі вже правила гри, не нами вигадані. Та сьогодні Ездра забув про правила і про вроду. Він прокинувся. Він прокинувся, коли кімнату вже заповнювало світло, Прожовкла від запнутих з вечора фіранок і виявив, що лежить головою в інший, ніж звичайно, бік. Навряд чи можливо було перевернутися вночі, отож, мабуть, він ліг отак ще вчора. Це непокоїло і тішило водночас. Була якась несподівана приємність відчувати таку, чорт забирай, багатоваріантність власного життя. З нової позиції Ездра виразно побачив... З нової позиції Ездра виразно побачив павутиння на стелі і зрозумів, що пульсація його дихання і тепла відіграють, напевно, неабияку роль у житті комах. Подумати тільки. Ездра почав згадувати сон. Один з багатьох сьогоднішніх. Раніше він навряд би взявся за таку ризиковану справу, боячись ранкових компіляцій, викликаних не в останню чергу потоком сонячного світла, що йому потрібно цілих вісім хвилин, аби долетіти до землі. А отже ми ніколи не бачимо сонце таким, як воно є в цю хвилину. Однак тепер вже Ездрі все було під силу. Власне кажучи, потрібний епізод теж починався з вікон. Вікна ці, металеві звуку не проникні, повинні були б виходити на затоку, якби це не було очевидним топографічним нонсенсом. Принаймні, Ездрі хотілося, щоб вони виходили на затоку. Бо це налагоджувало хоча б якийсь зв'язок між ними і його ездерними вікнами, крізь які він, озброївшись потужною цейськівською оптикою, міг би підглядати необхідні подробиці. Та подробиці снів не підвласні цейськівській оптиці. Її помешкання. Будинок, мабуть, дуже високий, справжній хмарочос. Вона готує собі каву. Ездра багато б віддав за те, аби бачити, у що вона вбрана. Але ні, не бачить. Не бачить він і чайника, в котрому закипає вода, і горнятка, куди вона засипає добру ложку дрібнозмеленої кави, теж не бачить. Однак він знає, що вона навіть не прогріла його над парою. А це дратує. Ездра нервується. І може тому дуже виразно, майже фізично уявляє молоко в тетрапаку, котре вона дістає з холодильника, і, надрізавши картонний ріжок, доливає до кави, не чекаючи навіть, поки та як слід запариться. Холодний білий струмінь викликає цілу бурю в горнятку. З дна піднімається фус, який вже і так не осядеться повністю, затримавшись на бульбашках піни. Ездра відчуває смак тієї кави, ледве теплої, майже не цукрованої, і його пересмикує від злості. «Хмарочос», – повторює він, «факінг хмарочос». Вона крає хліб для канапки. Хліб м'який і крихкий водночас. Він погано крається, шкірка до останнього впирається, прогинаючись під ножем, а потім нагло репає, і свіжоспечені хлібні тельбухи вивалюються просто на стіл. Ездра ніколи не купує такого хліба. Краще житній чорний. Хай навіть сирувати і гливки, аби без цих гастрономічних штучок. Хліб – Єдина опора традиційної біохімії. А біохімія, як любить повторювати Ездра, суть патріотизму. Ездра – патріот, без сумніву. А вона, напевно, ні. Вона смарує канапку. Має для цього якийсь хитрий сир шматочками, з якого стікає сироватка. Сир, мабуть, смачний, Ездра ніколи такого не бачив. Але сироватка швидко просочує пухке зернисте тіло хліба і скрапує на підлогу. Вона облизує пальці, нахиляється над столом, зазирає канапці під спід, ловить краплі губами. Хмарочос, знову пересмикує ездру. Холодна кава і мокрі канапки, от так то сніде жінка, котра насправді є тобою. Далі ти бачиш, як вона бере стаці помідор, пурпуровий як сотня діп парпел, підносить його над мушлею, обливає окропом, шпарячи собі пальці, а потім за допомогою складеного ножика з приламутровою ручкою починає обирати зі шкірки. Шкірка знімається неохоче. Певно, вода була недостатньо гарячою. Але вона старанно віддирає шматок за шматком. Вона просто безжальна, ця жінка, котра насправді є тобою. Нарешті помідор втрачає пихатість і блиск, вона із співчуттям дивиться на його скривавлене беззахисне тіло, а потім викидає в смітник. Ездрі здається, що так продовжуватиметься без кінця. Вона раз за разом братиме новий овоч і, почистивши, викидатиме в сміття. Та раптово він усвідомлює, що зерно неспокою криється зовсім в іншому – не в смітті, не в канапках, не у вікнах котрі нібито виходять на затоку. Просто чистий тихий голос промовляє, ніби у горах так само буває сніг. «У горах теж буває сніг», – шепоче ніжно ворог. На позір це звучить звичайно, тривіально навіть, але Ездра знає, що гасло це – не що інше, як нахабна дезінформація. Він зривається з місця, жбурляє ножа, недочищений помідор і вибігає в кімнату. Там, гарячково вигортаючи з шафи речі, починає збиратися. Він натягує одяг просто на нічну білизну, і це незвичне відчуття на тілі допомагає забути про нестерпність самої лише думки, вийти зранку на двір. Він натягує джинси, потім скидає їх, вбере шкарпетки, одна з них чорна, інша сіра і на розмір менше, заправляючи в них спідні, хапає ще одні штани, просторіше, плутається в рурах грубого светра, влазить у плащ, недбало згортаючи всередину комір, і, защіпаючи на ходу черевики, випадає з помешкання». За порогом згадує, що ще не розсунув фіранок, але повернутися в цей момент означало поразку, означало б знову нікуди не піти, не зробити нічого. Треба рушати зараз, поки в мозку ще пульсує ця невірогідна думка, в горах так само буває сніг. Ездра замикає двері і йде. На сходи знову хтось насипав піску. Певно діти. Кляті діти. Ездра ненавидить дітей, як зрештою ще багато кого. Та сьогодні ненависть його якась млява, так, неприязнь радше. На дворі безкарно владарює сонце, таке, яким воно було вісім хвилин тому. Ездра прямує вулицею, від незвички рухаючись трохи боком. Очі звикли до напівтемряви, майже сліпнуть від кисню, памирочиться в голові, пробирає під. Мабуть, знову весна. Швидко. Ездра йде швидко. Він ніколи не біжить, він добре плаває, може й танцювати кілька годин поспіль, але бігати – ну це вже й звиніть. Він просто йде якомога швидше, минаючи кіоск non-stop, колишню книгарню, в котрі тепер гніздиться дешева забігайлівка, бочку з-під пива, що торгує молоком, забрюханий базарчик, перехрестя, платну стоянку і безплатний пам'ятник габермасу з букетом зів'ялих гвоздик на постаменті. Далі Ездра бачить придивну картину. Посередині шосе – якийсь дебелий бульдог в ошейнику та наморднику, володів рудою безпритульною сукою. Він робить своє діло цілком незворушно. Вона здивовано прислухається до несподіваного щастя, а довкола бігає з райка миршових кудлатих псів-недомірків, які жалібно скавулять, спостерігаючи за падінням своєї принцеси. Дорогу перегороджено. Але авто слухняно гальмують, водії не сигналять роздратовано, як буває зазвичай, а цілком коректно об'їжджають це збіговисько, цю радість собачу, це свято життя, псяк рев. І навіть переповнений автобус акуратно вирулює на зустрічну смугу. А крізь вікна видно заздрісні погляди пасажирів. Тільки Ездра не стишує крок. Він іде і йде. -йде. Він хоче вийти з міста ще до полудня, побачити гори і пересвідчитися, чи дійсно на них лежить сніг. Поступове перетворення міста в довколишній ландшафт зазвичай буває непомітним. Завжди залишається якийсь паркан чи залізничний перехід, а чи іржава ржава цинстерна на узбіччі, котра ще нібито належить місту, а в той же час уже сама по собі. По праву руку Ездра бачить здиблений кам'янистий рельєф і білі пасма на вершині. В першу мить він навіть зупиняється від несподіванки, але потім згадує, що це не фабричний кар'єр, а оте біле зверху відклади калійної солі. Він рушає далі, перетинає галявину Рівчак, долає пагорб і заглиблюється в ліс. Так він втрачає останню можливість, увійшовши в зону прозорого повітря, розгледіти на горизонті засніжені вершини. Тепер він шукає воду, шукає ріку. Шлях до ріки йому підказують повалені дерева і якась особлива зміна трав. Ездрі, здається, ніби він знає, котрі з них поселяються близько води. І справді, незабаром він опиняється над урвищем. Внизу клекоче потік. Ездра знаходить крихітну стежку. Не стежку навіть, а ледь помітні на стрімкому схилі уступи. На них ледве можна поставити ногу. Хапаючись за гілля кущі і каміння, Ездра спускається вниз. Ноги ковзають по мокрій глині, і кілька разів він мало не зривається з кручі. Врешті, в якийсь момент, зависає над прірвою на півдорозі і розуміє, що ні повернутися, ні рушити далі він не зможе. Тримаючись за оголне коріння дерева, він хоче визначити його назву. Мабуть, вільха. Втім, певності немає. Ботаніку погано вчив в школі, не бога. Хоч трави і дерева, багато чого б могли сказати про природу речей. Речей як таких. Та вже не нам, не нам. Від безділля Ездра роздивляється довкола, і раптом внизу, коло самої води на пласкому блискучому камені, помічає якийсь предмет. Це може бути вибілена кістка, презерватив, сигаретна пачка або що. Ездрі хотілося б знати, що саме, та це здається неможливо. Зрештою, думає він, так воно мабуть і краще – не знати, здогадуватися, припускати. «Давати шансу!» «Very well!» Мушу додати, що Ездрі в тому завішенні було майже комфортно. Жодних голівудських штучок, камінь з-під ноги не зривався, коріння не вдривалося і вологі руки згори ніхто не подавав. Я не подавав, якщо вже бути точним. Натомість став навколішки і заглядав на Ездру з цікавістю. Земний свій шлях прийшов до середини. А далі ні туди, ні сюди, зімпровізував я, і Ездра підняв голову. Мовчав, тому я продовжив. При чому земний в даному випадку дослівно. Краще навіть сказати земляний, кадастри там, геосинкліналі. І що пан на це? Це ти, паскуднику, поганий віршомазе? запитав Ездра. Я, я ковалику, а хто ж ще? Слухай, раз уже ти тут. А зір у тебе гострий, тобі не видно, що там унизу. Внизу ріка шумить потік, піниться, і тіло жде, щоб знести в небуття. Та ні, он там на камені біліє чи то череп'я, чи кістки. Чомусь, коли ми розмовляли з Ездрою, то завше збивалися, як не на п'ятистопний ямб, як не на п'ятистопний ямб, то на іншу версифікаційну бридню. Я мусив витягти свій цей сільський бинокль і роздивитися. Ні, братику, ні те, ні інше. Як не дивно, це пачка спить Димедролу. Можливо, навіть не порожня. І нахріна ж ти за неї поліз, кажи на милість. Погано спиш? Тепер вже вічний сон тебе чекає. Димедрол? – здиво запитав Ездра. Цікаво, звідки він тут узявся? Звідки, звідки? Може, наріки якісь забули? Не всі ж такі, як ти. Спиртним розширюють свідомість. Та нічого я вже не розширюю, – жалом сказав Ездра. Це все в минулому, скінчилися свята. Бреши побільше», – відказав я. Та ж коневі зрозуміло, зірвався вранці з Бодуна, і на із змінів прірву поліс. Що, знову чулись голоси? Ну, чулися, присоромлено визнав Ездра. Але не голоси, а один голос Яка різниця, брате? І що казав він? Казав немов би в горах сніг лежить. На хвилю я замовк. Справді? Брехать мені сьогодні не пристало. Так воно й було. Мовчанка тривала хвилин зо п'ять. Аби змінити тему, я запитав. А що сьогодні снилося, мій принце? Чи знов сюжети? Виграшних книжок? Що бачив я? Її? Така бліда? Все помідори чистила зі шкірки. І викидала просто у смітник. Так сумно це було. Які сюжети? А сум цей... Якби він міг озватись до каменів, то й тих прибив би смутком. Свій погляд відверни, бо я зірвуся і не дістану клятий Димедрол. «Дався тобі цей Димедрол, о, бідний Ездро, про безсмертну душу тобі подумать вже давно пора». Він раптом вибухнув з лістю. «You think you can't «Ого, я бачу мовою Вільяма, все вільніше володієш ти». Тричі згадати «Ю» в одній фразі не кожен може. «Прошу, досить!» «Мене ти змусив глянути у глиб!» «Душі моєї найбрудніші плями не змити вже!» «Давай, Нодимедрол!» ну, Ездра відразу заспокоївся. «Охоче, брати? Тільки як дістати?» «Я виріжу тобі з вільхи гілляку із гаком на кінці, і ти дістанеш!» «З гіллякою я, звичайно, злукавив, у мене не було ножа». Тому я довго бродив вільшанником, намагаючись виламати якогось прута подовше. Дерево було сере, ламалося неохоче, а про гак не можна було й мріяти. Врешті я підібрав із землі якогось сухого патика і простягнув ездрі. «Ти знаєш, розенкранце, цю галуску я взад би тобі запхав за любки. Добра-добра, своє еротичні фантазії залишна потім. Працюй, соколику». «Зроби хоч раз в житті потрібну справу». Однією рукою тримаючи за коріння, іншою Ездра взяв гілку і спробував дотягтися до пачки. Річ ясна не вдалося, бракувало ще доброго метра. Та навіть якби він дотягнувся, що можна було б зробити? Хіба запхав би пачку в воду? «Аго, принце, у мене ідея», – сказав я. «Прив'яжімо до патика петлю, і ви спробуєте підчепити кляті пігулки». «Окей, окей, в'яжи шнурка скоріше, та тільки в петлю зразу не полізь!» Гуморист, блін. На ногах я мав сандалі, шнурівок не було, тому мені довелося відв'язати від бінокля ремінця і сплести сяку-таку петлю. Однак Ездрат далі не діставав. Залишалося зовсім небагато, але... мій Розенкранс, знаєте прекрасно, що я руки ні за щоб б не подав вам. Але тягар обставин екстремальних до компромісу змушує мене. Продекламував Ездра і зовсім не в розмір додав Засранцю Засранець, тобто я Мусив знов уклякнути Спочатку забрати в Ездри гілляку А потім подати йому руку Потім в іншу руку гілляку віддати І так разом ми спробували ще раз Але безрезультатно Ти краще ляш Як то ляш? Тут же брудно Аго, послухай, дурню дистрофічний, Ми Димедролу хочемо чи ні? Я змовчав Іноді просто набридає відповідати на дурнуваті ездрині запитання. Добре, я ліг. Земля була і мокра, і слизька. І ми повторили всю операцію ще раз. Усі наші маніпуляції супроводжувалися взаємними підбадьорюваннями, типу «давай, давай, тягни ж її біомать! Ще трошки, ще трошки!» Аж поки на якомусь найглибшому видиху я не сповз на край урвища по пояс. А поза як учіпитися мені було ні за що, і земля, як уже говорилася, була мокра і слизька, то ми, усе ще сповнені виробничнього ентузіазму і віри в успіх цілої справи, зірвалися і, не розриваючи рукостискання, полетіли сторч голов донизу. Летілося не так уже й довго, але перед тим, як бебехнути головою об каміння, я встиг побачити, що предмет, за яким ми так безуспішно полювали, ніякий не демедрол, ніяка не пачка з пігулками, а шматок мапи, чи раше плану міста. Причому, чим ближче ми підлітали, тим помітніше було, що це дуже детальний план, та навіть і не план, а справжнісінький макет». Макет міста, міста над затокою. Макет виконаний із невирогідною презицією. Усе було, мов справжнє, будинки, тротуари, світлофори. Пролітаючи повз якийсь хмарочос, я навіть помітив у вікні жінку, що обирала шкірки останній помідор. Було надто мало часу, щоб розгледіти її обличчя. Тим більше, що вона мешкала на п'ятому, здається, поверсі, і летіти залишалося якихось пару секунд. Але блиск ножа я ще встиг помітити і запам'ятав табличку на будинку, тож можу правдиво свідчити, що камінь, по якому розпляцкалися мої мізки, цей камінь, цим каменем, цією бруківкою була вистелена вулиця святого Петра. От і вір після цього цей сівській оптиці».